перехоплення почуттів або любов як зброя. Кохати можна коли завгодно і де завгодно, і тим насиченіше, чим ближче до смерті. Габріель Гарсія Маркес. Кохання під час холери. В європейській культурі з любов'ю прийнято пов'язувати все найкраще та світле, що є в людині. Це почуття облагороджує й негідників, робить романтичним і здатним до самопожертви. Любов може розквітнути навіть у, здавалося б, цілком непридатних для романтичних почуттів умовах, в екстремальних обставинах війни та кровопролиття. У цьому випадку вона сама набуває екстремальних форм, спонукає людей до надзвичайних кроків. Чимало біографій керівників українського підпілля закінчується словами «Загинув у краївці з дружиною», «Застрелилися, аби не потрапити живими до рук ворога». Так учинили крайовий провідник ОУН Карпатського краю Ярослав Мельник у 1946 керівник СБ ОУН Микола Арсенич, у 1947-му, командир воєнної округи УПА Говерля Микола Твердохліб у 1954-му та багато інших. Таким був останній вияв взаємної любові тих, хто зумів пронести своє почуття через жахи воєнного протистояння. Що відчували двоє, які опинялися віч-навіч із смертю, вже перебуваючи, по суті, в могилі, під землею. Чи допомагали їм любов спільно перетнути безповоротну межу, особливо якщо вони знали, що десь у цьому жорстокому житті лишається їхня дитина, плід такого невчасного кохання. Звісно, про це не розкажуть документи, які просто фіксують факт, що після операції з бункера витягнуто трупи бандита з дружиною». Кінець цитати. Але маємо унікальний випадок, коли одна така операція не завершилася. Криївку так до кінця і не виявили. Чекісти пішли, а підпільники, що перебували в ній, і вже готувалися до смерті, залишилися живими. Через роки після цієї страшної ночі Марія Савчин, дружина Василя Галаси, Орлана, керівника ОУН на Волині, описала пережити. Ми зрозуміли, що прийшов кінець, стали готуватись до смерті. Орлан виклав на стіл всі важливі документи – Листи, інструкції, що їх треба було знищити, щоб не попали в руки ворога. Також підлягали знищенню світлини, записки з різними домовленнями та гроші. В краївці ставало обмаль кисню, і неможливо було палити відложені на знищення матеріали. Ми дерли їх на малесенькі часточки, відтак зливали водою і змішували ногами з землею. Тоді я взялася до своєї колекції світлин. Сирітоньки наші, Марія з Василем мали двох дітей, прощайте. Серцем востання пригортаю вас. Хай мати Божа ніколи не лишає вас без своєї опіки. Простіть нам. Тато сумно дивився на мене, і я враз зі світлиною себе розривала на шматки. Мама! «Де ти? Завіяна снігами в Сибіру? Чи відчуваєш, мамо, що прийшли мої останні хвилини? Ти казала, що материнська молитва з дна моря вирятовує. Молись тепер, мамо». Поблідлі мовчки сповняли останній обов'язок. Назовні аж до неприродного опановані, але нервові рухи зраджували наш справжній стан. В очах вже заблимувало того бічне світло з вічності, а з душі все ще гостро виривався німий крик «Жити!». Тоді, наче у відповідь, заговорив Орлан, «Ми були приготовані на такий кінець. Ми не перші. Нам доля і так призначила жити довше за багатьох наших друзів». Тож будьмо зрівноважені, наскільки воно можливо в нашій ситуації. На столі вже лежали три набиті пістолі. Застрелитися мені самій, чи, може, ти? спитала Орлана, хоч знала, що питання зайве, і знала, яка буде відповідь. Як собі бажаєш, відповів. У моїй уяві до деталей виринула картина після нашого загину. Вони геть забруднять наші тіла, як будуть витягати з бункера, покладуть нас на машини і повезуть до Луцька, ні, певно, до Львова. Там, на подвір'ї Гебівського будинку, зіпруть наші замерзлі тіла обмур і приводитимуть у щоб пізнавали, хто ми, а може і не будуть показувати».